Чому? Попри все ми єдині в одному. Ніхто не хоче війни, Ніхто не має бажання відправляти своїх дітей на фронт. Тепер уже половина населення чекає звільнення міста від озброєних бандитів. Але ж частина хлопців, навіть непоганих по життю, взяла до рук зброю і стоїть на блокпостах одні за гроші, інші за переконання. На мій погляд настрій у мешканців змінюється на краще, а коли місто звільнять, люди на власні очі побачать, що нацики не такі вже й страшні. Повернуться в місто патріоти, які виїхали, і все у нас буде добре. Головне дочекатися того дня, коли місто зможе дихнути вільно. Розділ 80. Понад добу Настя не відпочивала. Не спав Геннадій. На кілька годин з'явився інтернет, і Настя дізналася новини. Автобус, що їхав з міста у Лисичанськ, щоб там забрати охочих виїхати до Росії, на блокпосту обстріляли бойовики з Терекону. Є загиблі. Частину пасажирів врятували українські бійці. Вони віддали людям свої бронежилети і каски та сховали їх в окопах. Це був не той автобус, на якому виїхала Іванна. Від неї не було ніякої звістки, але ж і в новинах не було повідомлення про лихо, Тож Настя заспокоїлася в надії, що донька змогла без пригод перетнути кордон. Нічне жахіття стихло майже о півдні, і Настя лише тоді відчула неймовірну втому. Але вона таки вирушила до крамниці, щоб купити сину кефіра. Їй пощастило. Від учора лишився один пакетик. Настя поверталася додому і вже біля свого будинку побачила два автобуси з бойовиками, які прямували в бік Лисичанська. Дверцята були відчинені і на сходинках сиділи стомлені з відчужними загорілими і закопченими димом обличчями бойовиків у повному спорядженні, у бронежилетах, касках, з автоматами на грудях. З одним із них Настя зустрілася поглядом. Його велика рудапика була схожа на котру з із німців, яких показували в радянському кіно. Від його невдоволеного і злого погляду Насті стало моторошно. Жінці здалося, що від злості. Чоловік зараз дасть пані автоматну чергу, але автобуси поїхали далі. За ними прослідували важкі вантажівки. І Настя поспішила додому. Геннадій випив склянку кафіру, а Настя не хотіла ні пити, ані їсти. В суцільній тиші на мить здалося, що ніяких обстрілів і не було. І почався дощик, такий тихесенький, благесенький, заспокійливий, Пустив на землю свої дрібненькі крапельки, які впали на неї бальзам. Весело заспівала невгамовна птаха. Настя ледь дотягла стомлене тіло до ліжка, упала на нього і за мить потрапила в міцні обійми сну. Вона прокинулася під звуки двигуна під вікнами. Геннадій із балкона спостерігав за чимось унизу. «Що там?» — стривожено спитала Настя. — Сама подивися, — всміхнувся син. Під будинком, якраз під їхніми вікнами, стояв бронетранспортер з українським прапором. Невже? — вирвалося в Насті радісно і нестримно. На протилежному боці дороги проїхав ще один БТР із синьо-жовтим прапором і солдатами. Сумнівів не лишилося. Українські війська війшли у місто під вікнами. На бойовій машині сиділо двоє молодих бійців, ще один стояв поруч. Я зараз туди піду, заметушилася Настя. Вона розгублено бігала з кімнати в коридор і ніяк не могла вдягнутися. До її слуху донеслися невдиволені голоси. Настя взута в одну пантофлю, бо другу ніяк не могла знайти. Виглянула з балкона. До бійців підійшли місцеві мешканці, молода жінка і чоловік. Жінка вульгарно поставила пляшку з недопитою, слабоалкоголкою, на броню, сперлась на неї ліктем. З вигляду та мови було одразу помітно, що місцеві на підпитку. «Скажіть мені», – звернулася жінка до бійців, – «Навіщо ви сюди приперлися? Хто вас кликав? Я? Ні». Я вас не звала, то чому ви зараз тут? Хлопці стримано промовчали. Якщо ми вас не кликали, то навіщо ви приперлися вбивати нас? Послухайте, ви, бидло укропське, чешить з нашої землі. У мене є батьки. Чоловік підійшов ближче до БТР, відпив пиво з пляшки і поставив її на броню. Якщо ви, бедлота, почнете в них стріляти, то запам'ятайте. Я своїми руками знайду кожного з вас і удавлю. Я все ясно сказав?» Витримка у бійців була залізна. «А в мене троє дітей, і не дай Боже з ними, що станеться, – сипала погрозами сп'яніла жінка. «Ми вас все одно будемо дивити як тарганів, різати як баранів, – додав чоловік. Щоб ви всі сволото згоріли в пеклі, – жінка плюнула на БТР, забрала свою пляшку». Господи, що вони несуть? Настя ще більше розхвилювалася і забігала по кімнаті, шукаючи взуття. Так не можна. Що ті бідні солдатики перенесли, щоб звільнити цю погань, а вони... Мамо, заспокойся, сказав Геннадій. Вони вже пішли. Не люди, а якась бедлота. Настя нарешті вдяглася. Ти куди, спитав син. Чуєш, як знову всюди бахає. Обіцяй мені, що нікуди з дому не підеш, сказала вона, важко дихаючи. Обіцяєш? Так. Я зараз, я швидко повернуся. Куди ти? На вулиці ні душі ще йдуть бої, сказав хлопець. Але Настя вже не чула його слів. Вона за мить спустилася сходами, побігла до БТР, але він вже рушив з місця. І Настя встигла лише привітно помахати рукою. Фух. Сказала повна жінка, яка стояла поруч. Поки з ними фотографувалося продавчиня з меблевого магазину, я встигла купити хлопцям пиріжків і цукерок. Хотіла купити їм водива тебе, але там було порожньо, а вони бідненькі від спраги знемагають. То вони зупинялися, щоб знайти десь воду. Так, кивнула жінка спекотно, а в тій машині, напевно, як у пеклі, тож вони шукають воду по магазинах. Ой, Леле, Настя сплеснула руками, якби ж то я знала, то принесла б їм водички. У кранах знову нема води, у мене є запаси, і в холодильнику холодна водичка, як шкода. Нічого, світ не без добрих людей, заспокоїла її незнайомка. Люди напоять наших визволителів і нагодують. Це точно, сказала Настя, згадавши п'яну парочку. Пекло сонце. Асфальт після дощі купарував, а навколо все греміло. Десь у місті трохтіли калаші, доповнюючи музику вибухів. На вулицях серед білого дня не було жодної живої душі, лише Настя поспішала до білого дому. Вона вже майже бігла, аж раптом зупинилася. На флаштоку біля будинку культури Тріпотів на вітрі великий синьо-жовтий прапор, радощі та піднесення наповнили її душу вщент настільки повно до останньої клітинки, що дійшли межі, коли далі вже нема куди. Вона відчула, як ті почуття підіймають її вгору, туди, де у відкритому навстіж небі весело тріпотів прапор. Від неймовірного щастя і полегшення Настя розплакалась. Вона не стидалася сліз, які зібралися в її вразливій душі і не могла відірвати погляд від стяга. Жінка довго стояла, самотня посеред грому війни, але щаслива, і сльози горохом котилися по її щоках. Настя змахнула сльози з обличчя, підставила його вітрові і пішла далі. Вона повинна була впевнитися, що місто спекалося непроханих гостей і псевдозахисників,